Itzaldia, senidiok, zatoz eta salbagoa izuz, oiukatzen diar dugu abendu guztian zehar. Eta laugarren domeka honetako liturgiak erakusten deusku hori, deizintzua de edo asalekoa izan daitekela, barru barrutik urteten deusku, senidiok, oi horrek, Zintzoa dugu zatoz eta salbau gaizuz aldarri hori. Askoren ustez, jainkoaren lekua, tenplua da, edo eskutukoa, edo urrunekua, egunerokoa gaz zerikusirik ez daukana. Jainkoa apaingarria garria baino ez litzateke izango horrentzat Eta horrek. Artu daike esku otoitzetan, edo elizkizunetan, edo egin daike otoitz, edo abestu edo, baina asaletik egingo dabe. Egin behar dabelako edo ondo dagoelako, besteek ere egiten dabelata, zen bat olango aurkitxueik ezan gure artean. Baina jainkoak ikutu dabanak, haren urtasuna dastatu dabanak, bere uste ona arengan jarri dabanak, egiten da ba edo eskaintza edo riskizuna ez da asalekoa izango bere gogoaren eta eguneroko bizipenaren ezaugarri eta ekintzearen lagungarri eta sustatzaile izango dira honeik jainkoak bialtzen ditu eguneroko laneko arasoetara ikusi dugu paulo erromatarren artean bere autorpena egiten Eta arei, jainkoaren maitasunera deitxua dagoztela esaten. Eguneroko arazoetan ikusi dugu akaz erregea. Baina sinizmen epelekoa da. Jainkoa gazko hartu monak apain garri baino eztauz. Etaaren gandik ezagarria pala baino nahiago dau, altzuen lagun euren morroi jausiko bada ere. Aldirantzizko eredua orkitu dugu evangeli joserengan honek jainkoagan da ona bere zerbitzura dago eta ulertzen ez dauzan gauzak haren argipean irakurten dauz. Biotatik zeinek itxaroten dau jainkoa diko salvamena eta gauzatzen dau bere egunerokotasunean, Eudoi begiratu zen jarri geike zen jainkoaren aurrean gure eguneroko arazoak, bai etxekuak eta baita kanpokoak ere. Baina hori egiteko alde bat ere itzi behar da asaleko erligio -keria. Eta bilatu behar da jainkoaren ikutua, beragazko esperientzia, uste onosoa osoa beragan jartea. Era horretara behartsuak egure bihotzen eroan gol egon goliratekean. Eta geure artera deituko geukez gogoan izango duke zeuren etxetik aldenduak edo espetxeratuak edo gizarte diruzale honek ezerestuak eta baztertuak Pauloren antzera geure sinizmen bizia erakutsiko geuzkie berbaz eta egitez eta jakingo leuke maite dauzala jainkoak eta salvamena eskaintzen deutzela Beharrezko dugu senidiok Jainkoa gazko ururreko hartu sendo bat. Ez gaizala hartatik urrundua azo loteriaren zarraparreak, ez egunotako kontsumokeriak. Aurkitu daigula jainkoaren irribarreak geure inguruko pobre eta behartxuengan.